Pra papa pripoe pe papa pripote pe papato Engoitik jakina duko ez Euskal iraten bidez, Saldea divideez. EHZ festivala ez estatua izan dela lehen aldikot zoitabi urtez zoitabi edizionez ez estatua izan da aroaren gatik euri euntxien gatik atzo e, ba, segitu dugu berri hau ez zuzenean hanbaigiren Euskali Gatiak eta gaur guk ere ginuela elkartasunez Euskali Gatiak emanaldi bat muntatu eta hemen gira eta eta agian dei eauntzi bat ukaindugu, unat uh, berroita emetzi oita amazazpia malaua meka zenbakia egin behar baitu zue, zuen sustengoa erakusteko eskualegi osotik deitzen algitu zue, animoak edo elkartasuna erakusteko ehatxe zetako antolatzailek, badute zerbaiten beharra eta hori laster ikusiko dugun bezala, gurekin baitugu uh, polingel, ongetu rizuri, Mire esker, Bon, irri poli batekin alere, uh, unat agertzen zira antolatzale bezala, EHSetako antolatzale bezala. Hor dion, lehen lehenik atzokoa, eh, zinez, inarrosaldi bat izan da, erabaki horren, hartzi ez da, xorkitale, erresa izan. Ez, ez da bat ere, izan, okanditugu eh, ez da baidean itz. Eta guntzaileekin biltu gira bilaldiz, jakiteko nola egiten ginoen, ez ez tatzen eta ze, ze balintzetan Ordoan, e, ara egitugu asamblada edekiak, biziki biziki guntza pasatu da, zinez eta hori biziki indertsua izan da momentu hori, zenta ara denak bildua ginen, e, edabaki garrantzitsua bat hartzeko e, Hala ere e, denak ador ginen, eh, kontsentsua izan da anulatzeko mm. eta hor ikusten dugun eh, mesala eurri, eurri ari du, badu biegun, aizea ere eh, festivalian ezin da sartu eutuak eh, ez iren aparkatzen alt, segurritateraren atletik ez zintzen posible mm. ortoan ez du auturrik izan, baina ara ere, nahi duaz azimakatu, denen artean, ahtu dugu laerabakia eta azken egunetan Elkartasun anitza anitzen ditudu gula eta atzo pentsian ginen egun baino gehiago, dena desmuntatzen ari eta hori. Euripiana, denak. Bai, euripiana, desmuntatzen. Desmuntatzen. E, erabakia hartzeko, alere izan eta deitu duzu ere, usera ikusteko eta konstatazio bat den egiteko? Bai, e, segur da praktikoki behar direra prozedura batzuk segitu, ezin ginoen anulatu, e, pentsatzen ba, ginoelako, e, eurria izan entzela biharagunean, ordan lehenik teknikarariekin bildugira, e, orduan estena dena mutatzaileak eta, eta sonu izatzaileak, eta horiek egin dut zintzutela ez dena handia mutatu. Jananik hori izan zen lehen gauza eta bigarena izan zen aparkalekoa uret beti azela eta kainoak ez ziren ateratzen ostegunetik. Mm. Hor egatik e, bildugira eta hor e, asurantzarekin, asuntzaren aurkulariarekin bildugira, mm -hmm. useka pasatu da ikusteko behar Ezin zela egin, festibala kondizione horietan, edo balintza horietan, eta horregatik hor ofizialki anuntziatu dugu ezin ginoela, ogeita bigarren edizioa egin garroko gazteluan. Hala. Horrek, hori eh, tenore honetan ez dakiz esusen, eh, zon bat hor da izan entzisten, eh, eta hori asurantzen ganik, adibidez? Ez bat ere, eh, momentuko asurantzak eh, segitzen gaitu, biztanda. Uh, ba inan uh, ez dakigu Zonbatuko uh, dugun eta abar Ba dugu doziak muntatzeko Biziki uh, pizua dena Eba eh? diakin behar da uh, Lanean hariko gilera Horreindik zonbait uh, hastez Doziak uri muntatzeko Eta eta ara eginden dugu dena Beherzen bezala, eta ikusiko nola ateratzen giren hortik. Hori hmm. uh, montatu ondoan, hori bon, uh, lehenbiziko urratxak dira, baina geroari behar da pentsatu, eta denek hori diote uh, mi gusietan, ahu mihi gusietan da, ze uh, birakatuko da, jatxe Banaki, <laughs> ez dakitze bilakatuko den ehatzez eta egeitan eh, alduguna momentuko da izsik erriko dinamika bat bat dela hork muntaketan ahan eh, niz, ahan niz dien deugmildu egun bat pertsona azken egunetan eh, eh, oino gehiago eh, atzo inkaragiergia zen, pasatu dena hor eh, pa, pasatu dena atzo eta inbestela guntzailekin bada asmo bat, bada nahi bat, nahi keri bat eh, Me segitzeko, hain zina segitzeko, elgarrekin, eta hori bizik importantan darek, asteriak ukaitia bere elekoa, hori duan, uh, segur da, fitea bihekutuko dugula bat, artian, eta bat, denen artean, eta hori erabakiko dugu, zer bila katogunea IHZ-eta, IHZ-eta elkartea beti bizi da, eta hori behar da azpimajatu, ikara e eriko dinamika bat dela eta gogoa. Hmm. Beraz, behar behar behar piztuik edo, behar indartuik edo, nietak itaz, dakitze behar berd, den, baina gauza txar bat on baten dako ere behar da? Hagiankinu batza, horiek eh? hanen dugu, baina, bai, bai, e, bisiki elkartasun keinu horiak biziki importantak dira guretzat eta elkartasun erauntxe hori oinu, oinu gehiago izan endaz eta hori ikusten dugu de bat egin indugula eta diadanik milaka erantzun baditugu e, euskalik buzitik, proposamenak. proposamenak izan artista edo, edo laguntzaile denetatik eta eta hori edehada biziki edehada pasatzen ari edena hori hartzizetan. Ederra behar luke izan ere gaurko, saioak berroita eme emeetzi hori tamazazpia ameka zenbakirat, horai danik zen gitu zue, bainan Polin eta Entzuleak joanen gira orai xabiren ganat, xabi dualongi ezagutzen dugunak kainitzeak ezagutzen duguna e, sortza zen, eta beti, orda festivaluat ez tutustesekulan utxein duen antolakuntzan, orai deitzen diren xar horiek, xukaldeko e, xukaldian, xukalde eh. prestatzen dute gaineratko zina hona eta atxeman dugu atzo e, prentxau, prentxau rekotik landa, eta harteko frango penatuik simikua bihotzean entzuten dugu xabi? Bai, bai, bitxikiten uh, bihotzari simiko bat egiten dira dudaik ez bon, gero ala balintzauek uh, aurten uh, txarrak ziren uh, egorlit txarra aparkarikurik ez uh, ez laguntzaide ez festibaren zako, beraz erabaki hartu da endagoen eh, erabaki huri aurtengoan Gero, uh, dik esperantza, biti, atxiki badela eta motivazioa. Uh, Egia egan, uh, erabake hartzeko bilkuran parte hartu dugure gu laguntzaile eh, sume eta sol gisa. Eta ne agitu uh, gazten hartan den indak Eta indak eh, esperantza maiten daude, torkizunean. Naiz eta eh, haste buruntan eguralitzaka eh, izan, eurria izan, Ba horrek, uh, biarko, kimu berri batzuk soktoku ditu horat, eta ezagutu ez dugu natxez eta, baina beste proiektu bat uh, sortuko dira horretatik, nik ez du da izpirik ere. Hala, Errazu, anekdota bezala horretara ziko dugu, uh, lehenbiziko iruaren iru urtean, sekulakoa botazila ere, agosan eta horre ere, izan zinutela lan, jardokitzeko? Bai, baina ba, nik... Uh, Irudi batzuk atxekizan ditutu, eta lehenkoan gu, bai, lanetan ahi bai gira, or, festibala honetan, eta hori eipatzen zen ez, uh, alako egurari kaskar horretan uh, lasto edatze lanetan izan ginela, uh, ahosako zerai horretan, uh, tia rapatean azken momentoan, eta bai, egia, momentu horiek ere bizizan ditu gura, beste balintza batzutan behar mm -hmm. ba, historia bai, bau, historiara behar ba, dela, eta bai, bai. Beraz, uh, sustengoa, eh, igande hontan beran, berian, desmuntaketara tetortzeko, janik, elkartasun ez? Bai, o, eta hori da, lehengon ere prentsarekoa egin baita, sustengoa, uh, mota dezberdinetako izaitan da, uh, batzuk demorali brabari maute, desmontaketan lanetan torseko laguntza maitera, eta ba, ongi torriak, beste batzuk soz laguntzaare, behar ekonomikoak horbeitira, ongi torriak zenenda, eta ipatu dara, herrietan, iniziatiba bali madira, ba, norbaitek elkarte batek, sustengo gaualdi bat, antolatu atxez eta rentzat, ba, iniziatiba guztiak ongi torriak zen nireen eta horra, torkizuneko biharko festival du herri buruzko, sustengoak, ba, ongi torriak bai. Arre? Badalan uno, ya vi. Había ti asistido, está soberar uno. Are voy uh, gurisko kole txoko txidu eta gozen desmuntaketa lanetan biskata. Loei oxtana joiterabiskat. Bileska ja. Bai tsiri. eta Polinek gaitent zaugu mezalai un bat vasin atzo, eh loian han desmuntaketa lanetan. Lili irria ere un atjinza oko antolatza riten baitzira, untsazu ere irria begietan eta espainetan plaza egiten du? Berdaz biskat. Ah, botza Biskat. Hotz baitzen, eh? Hostu, eh? Irria aister dena machan datunis. <laughs> bon, aruaren gatik, ainiz gauza, eh, gertatu dira Barda, prezeski elkartasun eh, gaualdiak jadanik eh, antolatuak baitira Barda, azparnen bat bateko bat mundatu da, fiti fitia Bai, uh, geherran uh, biziki fite montatu dugu eta argi-garria izan uh, ur da, urbildu da jende anitz eta zinez elkartasuna undiara kutsi daukute eta biziki untxaira ganda bete da gaztetxea eta zinez uh, eskertu nahi ditugu urbildu diren guztiak. Eta txatxola ere antolatu baiko gobalia bai. e, hala eta txatxulan izan gira eta an atxoman dugu fermin ere dina baitzen zu, e, festivalerat din jina zen dena den urte guzi egiten duen bezala eta hala jakin dolarik e, ez estatua zela e, ferminek e, igorri dauku mesuauen tsuna emen fremoruz askarneko txatxula gastechetik ona etorri naiz eta bai betiere zara euskalduria susenean festivalerat bost aldiz jodu ni ez kena baina beti ere Alboan izan naiz, laguntza daldio bezala, zaiatzeko taldeak lortzen, e, estabaiatzen ere, hemengo ba, festivalaren ereduz eta urte benetan posi gondela, lortutako e, eskintza musikalarekin, zoragarria zen, beraz pena hundiz... Artu den erabakia, beno, ba, hemen piskatze denon artean ja hori, es, digeritzen edo, edo onartzen eta hori bai, hori bai prestatzen, datorren urteko bine eta mez ortiko Euskal Herria Susenean, inoiz baino behagoa izan da eta jarraitzeko, e, ba, hori, urte sorte, sekulako festivala dugurak uitzko herria zuzenean eta segurako jendez gainera oso eta segurago jendearekin ere bai atera eta horrela. Beraz, ba, ez gaitu kikiluko, zera eguraldiak eta datorren urtean, historikoa izango da, eskerrik asko. Historikoa izan entera. Zerritzen <risa> du. Etzuleako, azten dauzuegu emanaldi berezioa termoa egiten, ari girela, Polin eta Lili hemen EHZkoak zuen deien bea dira, hemengo antolatzaileak, Bainan EHZ-eta festivalak du zuen deiaren beaga, goizuntan eta sustengua, eta dei eauntziak behargin ituzke, eta lehen eauntziak edo lehen urtiantiak orditugu. Nor da gurekina? Giorgi, ekizar... Ah, Jurgi! Untxa, bakat du, deitu de, de nuzu, beztota... De Ongi etorri, eh, Jurgi, unxa? bai, eta zu? Bai, untxa, untxa. Jurgi, atzo ere hor zinen, txustenguz, etorria zinen, ikusi zitu prentsa prentxau rekorat zira uzida, ulizdru Jurgi. Beraz, zer da zure zen nimendua, edo zem ez du nahi zinuke gaur, Ba, alde bat eztik denak bezalaz, pena hori eta desiluzio hori ez egotea hori euskal, euskal musikari bezala eta euskarazko musika egiten ez balakigu esezetatze plazaren guretako eta eta gero batez ere duran arreman pertsona lagatzik ez festival honekin, hasta peretik hori dira lehenik festibala egiten beste egiten bertan, gero laguntzaile gero laguntzaile ardur adun gero taldean bidez musikari eta eta joan den urtean uh, lortu genuen azken zinean uh, egitea nagusi agusi festivalean festibalean eta beraz norski horten uh, triste -tri beraz gero ikusiz arroa uh, lehioa entzinean naiz e ez duduta uh, erabakioa naiz zaldela ala ere eta ez den posible batele egitea eta arroaren kontra azindar eus egiten beraz ez uh, dudut baik hartu behar dira horrein uh, ikusiko, ikusiko zer den uh, Buna, ni berani batastera jitu naiz uh, ikustea ba, magia masdia horias bai atsopretsa requandela sa sa madian de orbilulan eta eta desmonka desmontaqueta laetant sembla gente eta gero batzuk hauek ere pasatu intzera azparentzik eta deni argitu naiz hola egun egun berean hola posiblea montatza zerbaita sustengu gauraldi batzu badakiz ke beste vegetabatile gauntan kanbon eta hori ez bat batzutan Ugoi urte pasatu dira, ugoi eta bi, uh, zena ezoekar eta azten dugu zen magia den uh, holako zerbait uh, irautea, en fete, anluzaz eta bat ez zede, hola, uh, ilu egunez zero, amak edo, amabost egunez uh, montaketak ontzutan hartuz ikusta, anbeste diende, uh, biltzen uh, laguntzeko eta azken tenian uh, soberak alderadik pausatu gabe, en fete egiten da, egin behar derako eta importantea baita irauteak. Beraz nik, ala uh, ere Baikorki ikusten duten eta esenztatu da festibala bera ikusten anturatu den eta anturatu zen adideen susten guas egituen nahiko ahrituara egon naiz Bala Polin eta Lur, gire egin zatu ermezu Polit eta Baikor horren egoiten bai gira denak ehatxe ezetarekin Jurgi, ondoko egunak arte, kontzerturik edo baduzu itzordurik emaiteko, behar ba, baliatuko gira? Hor, justuki baditugu haste batzu, uh, aski kalneak, niba karka, buentukotz, bauzat egiten dut, eta taldearekin baditugu aste batzu uh, lasaiak, uste dut hurrengo uh, itzorduak ditugula usta erabuka eh ernani nazbaitso eh urreretan nazbaitso eta gero a tortura festivala hori bete elgartasun festivala tz eh eta horrikan beste gontzatu batzuen hortan zentra gaitesaldean zuko Zuei, gero arte. Merci. Gero arte, Jurgi eginduen bezala, zuek ere eta zuen behin beha gaude, eh? Motxal, motxal, gazteria guzia hoianditaik, denak ziren txegunik jatxolan, barda, azpagnan? Ezta posible? Ese urra, eh? Lo, xurrungan sí, yes. zindikiz, eh? Bezala, ah, joan, ah, joan jim beharazen? Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ba, hura ere, surrungan ditaike, lo Zeroborz berruita emezioita mazazpia malau ameka zenbakira deitzen gitu zu eta umorearekin joengira aintzina ondotik anariren garatu joanen gira deitu ba egitu mesuaten emaitera, eta kantua da, gatiburena bistat, dena, berdugu umorearekin, aizan, pentsa zen kantu Euritan nantzan eta bai Arez Kantu hau baliatzen dugu, deizazue, berruite emez. Zioita hau mazazpia, malau, amikazen bakirata. Izirik nau, dago lan zentitzen naz. Tupela nau, geurin orkes nau gel dituko. Egu goi belauegun argi bigurtu va de coteta ya le digo no stop ignore my bai panic yer danzanaste dire beraz temporada zara rei hormegi ona Zerobosbegoite metzioita mazazpia Malau ameka zenbakirat Deitzen gitu zue Are deitu moitu pixka bat Sustengu Deiak zabaltzeko Eta goizuntan ukan dugu anari Bera ere gogo unez Eta deitu gitu Sustengatzeko EHS eta festivala Entzuten dugula funtsian Bereala ongetori anari e, Milizkar zegoen bainoski bai dana dena, dena merezi dute bai eh e, preski ai izan tira heletan ere ikusi zitugu kontzertuan zer duzu dosu gustukoazuk festivalontana bueno nikuzet eh da sieratik eh ba ezarritako ba baloreak ba, eta eta filosofia nikuzet dute, e, egoaldeko jendearentzat eta segurasksaiparraldeko beste batzu batzuentzat ere bai baina egoaldean nikuzte nik dut zugula horrelako eh modelorik ba hori eh ba, izan zen izantzen eta, eta pilo bat mirestu genuen nola montatu zuten e, e, festival hori mm. eta e, nola jendeak e, montatutako festival batean bolondresak eh pulisia eta hala konmarkarik eta gabe eta beste festivaletan e, gabiltzanok e, eta eta, eta benetan gauza gauza berezia da azkena Fermineekin ditzen Ferminourgutarekin Barselonan da berak egite sidan Europan Biz festival daudela era horretakoak izan Berlinen bat eta eta EHZ eta bestea eta horri heldube hartailola eta eta ez dakit konziente geran hemen eta inkluso iparraldean jendea den E, hortaz, baina beretan gauza handia da, bere txikian oso oso gauza handia da. E, Preseski, e, baduzu aipamenik egiteko zerbait prestatu baitu zue festivalaren laguntzeko? Ba bai, ba justu, e, bueno, atzo berria jakin genuenean, ba, ba bueno, e, atzenean, e, ba orain e, soli, solidaritatea zirana zi e, uraia hon eta intzina, baina gero ikusen duzu hor eh, benetan eh, behar dena diru adela ez eta, eta, ba, bueno, laguntalde batek, musikari talde batek e, eta hau hemen esango dutu, bueno, zuen jakingo dut zuen lehengoak zuen jakingo dut zute baina, bueno, biharri gandean, biharri gandean, eguardiko amabitan olako bermut garaian, ba, egingo dugu e, kontzertu edo emanaldi eh ba, solidario bat edo hz eta bertan ba e, sarrerak jarriko ditugu 10 €tan eta eta ateratzen den diru guztia Eh, eh, eh emango diegu mm -hmm. eta bueno hau oraindik seguru asko beraiek ere ez dakite ni e, zenbait zurekin hitz egin dut baina bueno. hemen dira eta, hemen dira eh saio bai, berezi hontan beraz surprise politada bai bai eta bueno bertan izango bea morante eh mursego eh eh Jon Basaguren e, itzaki gardenakekoa morau edo eh Tolosa, Tolosa mm -hmm. eh, lotzen ari geha telmo trenor eta epapela xia bertandiren. Eh, batzuk leo, oraindik ez digute erantzun, zepiskat eh, hola izango da, mm -hmm. Bueno, eh, Nineu, eh, Joseba Belenuar, eta e, ja azkenengo kontzertua emateko dauden apoka hiriak ere egingo dituk bia beste. Nun xuxen o berba hementik badira entzule batzu pres direnak karate tortzeko Vai. nun da xuxen? Alda e, Donostian, Donostiako e, egia auzoan mm? eta badibide zanarirekin egiten ditugu egin izan ditugu aurkezpenak eta askotan egiten ditugu. Vai. Eta da Donostiako egia auzoan eta da Le taberna. Hena den e, zabalduzko dugu, engo e, mm. kartel bat, eta zabalduzko dugu gaur egun nean zehar. Ederki, anari, hemen dira, e, festivalekoak entzuten zaituzte, zer mezu duzu, emaiteko? Ah, bueno, eta datorren urtean, berriro ilusioarekin, eta, eta azterotikazit, indartuta e, segitzea, eartxezetan. Hala, anari, ginuen hemen, eh? Bo? Zorpreza? Ba, plaz ritenua. No. <laughs> <laughs> Bere laguntalde etxobatekin, eh? batekin? Er, hariginen mintzatzen, no mainan, zitu gu lagun berdinak, eh? Ega, <laughs> eh? <laughs> hariginak. Beraz, ezagutzen duzu, ezagutzen duzi, Polineta, Lilik, uh, eh, Tokio hori, uh, ostatu hori? Bai, Leobukovski egia utzuko ostatu bikainan da egia egan, haniz uh, konzertu egiten dituztehan, eta Eta um, garaian gaztitzaen ondoan zen egia auzoa auzu. Populaka, do, Donostin, hauzdo bat, eh, albat, baina hara eta hor pasatu dira, ninaiko oiote eta txiko otok na du, eta horako taldeak, narik erraiten du bere horkezpen an egiten dituela, eta e, adibidez, ostatu bat biziki importanta Donostiko iriaren zat, eta artisten azken aldietan Ferbin muguruzak ukandu bere saria eman du bi, bi biei bat eh, dedikatu hori da gazetzei eta leugu Bukovskiri. Ordoan, biziki importanta dut onostiako idean, eta importanta dut da ere ostatu hori euskar -e eta simboliko ki biziki edejada han egitea, eta espero dugu betien dea urviduko dera, eta elkartasun era ontsi hori izabalduko dera ino gehiago hala belaz uh, ez beste menturatzen deitzen eta aukandu du mezu bat ala badira mezuak korri direnak viva sueke bikaina eban animoak uh, festival ecoer ezin dut deitu, malkoak ateratzen baitzauzkita. Oh. Eta hau basusaritik eldu da. Eta badakigu, eh, basusarin kafira bat bat dela, <laughs> festibala defendiatzen dutena eta jostengatzen dutena. Hala, be, orako mesuak, beztan dena, zero bors, behoite emeetzi hoita, mazazpia, malaua meka arat, deitzen al, gitu zuela. Joengira ere haintzina, eh, idoia erasorekin, Ida, idoia eraso dugu hemen eh, deitzen gaituna, odio no? Umgehtori idoya? Ni esker. Idoya, kindutanaz, aizan beagak sinestentziek igande juntan haurren xokoan izarren hautsa izeneko antzezlana eh, estrenatu beh zi gainerat hala da. Bai, da Isabel Milek bere azken lana estrenatu behar zuen e, igandean aurrendako prestatutako antzeslan bat, zugezan duzun bezala izarren hautsa deitzen dena baina, ba, ehatxezetak azkenean e, be, bertan bera utzi behar izan baitu aurtengo edizioa ba, gu ere ez, ergara horri zanen eta hiezan e, damudugu noski ba, gu esgin ez, izango garelako izan, baina bereziki ba festival osoa bertan izan behar ziren e, ba, gauza musika antzeski intzaldi, main, eta guzi hoiek ba, bertan bera utzi behar izan dituztelako, eta gainera ba, badakigu denok egoera txarrean ekonomikoki egoera txarrean direla ehatxezetan eta ba, festivala bertan bera utzi behar izatean aurten ez dakigu era begira ere ze, ze aukera izan dituzten. Baina, zuena gerian egiten duzu, bezala hemen eskupean baitut, eh, indar berriturik ere aterako da berba esperientzia txaguntarik bai hori espero dugu uste dute gu bezala Euskal Herrigusian hori espero ezperudugula ba, esperiezia oso txarra izan dute eletan ere gainera duela urte batzuk izan zuten, baina intzina segitzea lortu zuten, eta behar, behar, behar bada, behar ingoan ere hame, aukera bada e, modeloa behar e, aldatu behar izanen dutela, baina ziur nago dinamika horrek, hainbeste urte eta belaunaldi bizi, bizi izan dutenek e, ba, dinamika ederrodi us Euskal Herrian ba, zabaldu dena atxikiko, atxikiko dutela, hori espero dugu guk behintzat. Ta albaldimada ba, bizi berriturik izatea. Ba edarki, mesua ongi pastua, anartean, e, ez dakit beste maneradik ukanen duzuen, izarren hautsa ikusgarri horren emaitekon, beste nonbait bait, ba emaiteko? Be justuki, e, ari gara orain antolatzen urazken Udan zaia baita horrelako uh, antzeslanak orkestea, baina udazkenerako erako bai ja pentsatzen ari gara data eta toki batzuk eta bo erranen dizuegu. Izan ere, ba, aukera politada Isabel eh, Isabel Miliek eh, aurrentzategin duen eh, liburu batean oinarritutako antzeslan au diskubritzeko musika txontxongiloak eta denetarik badituenak. Baina, bo, hori udazken ari horbiltzen ari garelarik erranen dizuegu. Ba edarki, mile esker, erakutsi duzun sustengoaren zata. Ba, Mila ezkerzuei eta benetan eh, animoak eman nahi dizkigu gure elkartetik EHZ-etako langile guziei, laguntza guziei eta, eta eintzina zingitzeko sostengoa emango diegula ere esan eh, nahi diegu Hala, horkin noen idoia eraso Pena ehendako ere, Nein. estrena, eh, da itzuten ikusgariarekin, mainan, izain dago, no para da Hori da, beste es jena bateginnen dugu eta beste moment bate zakian. Ardat. Ara festivala urida ere eta bakahi gasten nako ba, Izan izanda tena egitaragua ba, prestatua da burutik buru belagunaldi desberdinendako eh ba direxa gentzatere igandekoa familientzat konzertuak ba nauzki dena eh konzertuak gastentzat ere atetan baina ez hain gasteak da. Ja dago gastentzat oh, ba, ba. direnak hori da. No? <laughs> Laster ba eta irakurtuko dazuet ere Este mezu batukanduguna, banan nor bai bat telefonaren punta, nor da hor? Oh? Bai, jampe, enan, en, usta hitzetik. Nor jampe. Jampe. Bai, bai untxa, e, un Bon, sustengo ba, mezu batan. Bai, bai, zenta, bon, burunkarekin buru haitu behar izan ginen, igamdean, Eta buk gu guan diarekin joa eta ban, eta maleru ziti, alakuz, eta ban, nahi ginoen, elbure sustengo osoa, eta animatu, mm. el du den uh, ondoku orten tat. Burrun karekin, e, izan beharaz zinezten, e, ikusgarri bat hor, karrikan, edo karrikan, edo, pence erdiana izango zinezten ez, hori da? Ba. Bai, bai, bai, ba, zenpakte bat imiltaria, eta gero ikusten ditzo bat uh, lekuan berean. Ala. Ba, Al. ara, bai, zain dugu, para da onozien ikusteko hor gaindi, baina nala, ziek ere, nahi zinuten uh, sustengua erakutsi gaur. Ba, esker mila, ez dakit, uh, kantu berezibat eron zer nahi duzun behar ba entzun, eta eh, ehatxezetako er eh, eskaini? Bai, bai, Are, arrozako zola, nasta li Ah, bai, kantu, eh? Aztapeneko kantu hori, margatu dituenak izpitu guziaka, eh? Esker, laster-laster hori entzunen dugu Katialina, hor da prestatzen ari, zerobos behar oita emeetzi, oita malau ameka zenbakirat deitzen e, gitu zue, eta asiazizte jatzartzen e, eskerrak, zenen harritiaginen, ea eauntzi hori e, joak izan dira, ea txezetakoak eauntzi ekin, hemen deiak eauntziak izan beharrak ziren, eta neore, hai da, emeke emeke jendia behar da, e, berotzen, darun e, bat adai, itza, da, da, da, Eh, neske nahiuna, goxo, goxoan gira Bara no hait, da? Uh -huh. ba, bai, ikunan Zikiruko uh, taldea uh, Diten du, sustengo uh, Osua gazteko gazte horik Eta, bon, uh, Benakzen nugu guke uh, Ezetorik uh -huh. Benen, bon, uh, denek uh, talde guztiak uh, Sustengo uh, Osua gazte horik uh, Elue luxtean uh, Bai azargak erego izan tira, hor tema no ere gota ubiak ono, da jindia jindan beso galzatoria jindia jindan gogo ubiano no, yani gogo onaila uh, uliko gello lek, da gogo izan da, ala egun izan da, salo elo tiene un piatto di cinesi Mila esker, ba. espero dugu, gukere, eh? aintzera jaren edo. Bala, lehen aldien zen, oita bihurtu dena, agira, menan, gala. Zua, rusatik, aste, zikiru erretzen aizan, ziratzen? E, e, ba, e, hori ba. ba, ba, ertena du. ba, edarki, mila esker e, itu, ik, eh, asteko, eta zerobor ba, doita emeetzi, oita amazazpia, malau, ameka zenbaki eginez, nahi zinuen gehitu ba. zerbaita. Mila eskerra, eta hau pagatziak, segin zaten nuola. Ta kuria eskalta, ala, izan oh. zi da eun obiak. O oh, li sentiste la, mila eskerra? <tutut>, Ai, mila eskerra, jo. Badoguia norbait, ez honokoan, egurikatuko dugu, zukara morditik ere, sustengu mezu batukan dugu, sustengua antolatza leher, eredu bat dela EHZ eta e, festivala, segi azkar, kuraia iaon, eta airea izpak, hemen ditugu! <tipen> Arroko zolan kantu zimolan naize eta televistaistan nez garitu zen modan euskara den garra! lokali aska da gaubilun honetako gure Artizarra Zazpi dieez sutxuta ekilez oraa eta geroa ez dit zi bedez bidez, musika ez dieez Euskal zenta izan na betik t arbitez Gazpilangilez sutxuta ekidez oraaeta geroa ezti Konzertu ne bidez, mušika ez tijez, Euskal izan abetik, otzbat <tipen> eta hamburresa Euskaldu baldresa guztua ere zer dugun erresa gendun nahi digute biozta bertute gizak iklonikoak erina higaituzte jodez agun bala gorak ialdaba da ekantu hau, eh? E? eh? Ba, berria ere entzunen dugu berriagoa Egu eh? ilizrimonek egin zuena fermin muguruzarekin entzunen dugu elan. Meinen lehenik, uh, ba, utzeko lugu, dehiari, lehentasuna. Egunon, noxida? Egunon, uh, lof telefonoan. Lof, ala. Ah, hau ere, izen bat, eh, sohtza e, uh, eta antzinen lehenbiziko festivala rentzat, agosan, soatia izeneko tokian. Lof, zuri itza? Bai, egunon, beh, be uh, den Uh, eh, sustengoa uh, ekipari, festibariko ekipari, gozuntatik doak zetik uh, uh, desmontataketan uh, ari den uh, iende guztiari, ez baita erreza horako uh, uh, uh, gilo batean uh, desmontat guztia guztikien mm -hmm. portantea da uh, tuki guztiatik, uh, tuki uh, guztienetatik uh, uh, adieraztea sustengoa horrek uh, berotzen baitu uh, bihotzak horako uh, momentuat uh, Prezeski, eh, atzo, entzonduzularik berria eta edo gaur, eh, ze pentsaketa ibiliuzu, ze gugueta eh, ibiliuzu? Pentsakzen ba, alda momentu honetan guru belagi aure antolatzen ibidili direnak momentu tristesea da, zenta irabitetako lanada festibara eta behartua izaitea horrela sustenitzea triste da, a, baina demola berean onduko gogoeta, da nola baiatzen da bi uh, uh, festibalari beste, uh, beste uh, uhas bat emaiteko, eta nola egiten duten uh, garpo gazteak uh, atxe emaiteko zinez uh, egongo uh, uh, erari ego uh, egokia den uh, festibal bat. Mm, hori da beraz nonbait gogo gogo taldi bat eramanen da eta bea hemen entzuten duguna indarbegituik edo beste gisako gauza bati pentsatuko da hementik ja. aintzina Hori da eddoen gisz jaranik gogu eta bat uh, plantan eza eh, aurten hasi dugu gogu eta hori um, eta eta ohja uh, segituko dugu aintzinana eta ikusiko duguzerjeman enan uzen gisaz arab bada jende gogu tsu bat zerbaiten egiteko denak elgarekin bate eginik eginen dugu zerbait. E eta egunen da e, Euskal Egia zuzenean. Horri da, mm. mesua da hersegituko uh, dugula, uh, elgarrekin, zerbait erakitzen, ikusiko dugunola, zer, hainan, nara, uh, ah. geroak egenen. Lof, beti prest, dena den, eh, dila oita no. big, uh, uh, bigarren edizioa izan beharazen, eh, astapen hartakoa uh, metzori jarraiki behar du? Ba, dudarik abe, eta hori uh, da dagoen mesua atzo txik gaur, eta esperu honrez agun gazteriak duera duela uh, behar giden gogoetak egiten uh, festival horri eta proiektu horri uh, uh, nahi behi baten uh, maiteko. Binezkar, deituik, elof? Binezker, eta zuheri. azkar eta barakizu, eh? Biarr, deibat ere zabaldua dela, eh? Polin eta Lili, biarr, urbiltzen alda, nahi dina, desmontaketarat, eta... E. Bistanda, bihar behiz edekiko ditugu garroko ateak, egun biziki zaila izanen da, desuntatzeko ordoan pausat tikino bat hartuko dugu, bainan bihar behiz hara etorzen alda eta hastelenean ere bai. Eta gauza onak izain dira hanpartek atzeko. Jateko, edateko, ideiak, denetai, izain da. Bide Eskerlof, beste entzule bati agur egaiten dako gurein, nor da hor? Bai, egun hon intza hemen. Intza, intza, irratilaria, irratilaria. <laughs> Ebe, ongi etorri intza, eta zuk zer nahi zinukeran gaur. Ez, be, nik ere berdin, eh, lofentzun dut beraz animatu nahi zeitzera, egu eh? gira zar horietakoak, eh, astapenetik eh, hor laguntzen egon girenak, eta regia erran apena hundi bat uh, senditu dut, besteak bezala, eh? A, atzo jakin dut alarik uh, ezestatu eta beraz sustengu osoa uh, antolatzaile eta lanean ari diren guztiei. Sustengu berezi bat nioke igorri igorriala ere zelini, sukaldeko eh? arduraduna izan dena beste urtetan, eta orten justu ezin izan du joan, eta penaz uh, etxean da, eta sekulako tristeziarekin, beraz agur bero bat berari ere, eta lanean ari diren guztiei uh, Be, kuraila hon bat, eta bestalde, deitu ere jende aurbiltzerat bihar, eh, laguntza maiteko. Ba, adaintza, eh? Ala xar, horiek hordida xarrak, akotxe nartian, eh? Ba, eskirain xarrak. eskirmila deituik, eh? bai, zueri, eta segi, segi olola besterik ere agian izain da deirik ono berroita imeetzi, oita amazazpia malau amekazen bakirat e, deitzen al gitu zue, anartian ere ukandugu herri urratseko taldea e, telefonoan eta e, enpartez ere sustengu azkarrena Antoratzale, egia eh? da hori ere gertatzen aldela erriugatzen, ere, e, Ezta da behar bai egisku berdina alere lekuak eta baitira alere ere zebitzeko eta ez baita bat bakarrik, bainan erriugatztxar batzu ere izan dira, euriaren gatik, e? Eh? Bai, hori da, dira... eh? kanpoko ekitali bat antoratzen duzularik, beti argisku hori baduzu eta, eta badakigu, bainan... Bistanda urte osuan ari gire erarik lanean ez ugu pentsatzen, beste naz ez gira intzidatzen urte duan kechtatzen erarik, kara behar da eztu erabaki bat, eta hori egin behar izan dugu, egi uratxeri mire eskaj eta behar da espiemarratu ere materialaren aldetik ere laguntzen dutela, eta, eta importanta da gure ez laguntza hori, eta anitz diendek laguntzen dutela iartzez, eta aukten bere zitziki, eta bezena esgo anitz egin dugu, e, gauza anitz prestatiak izan dira, eta batez ere... Ha, betiko orgnitzaileak, hemengo eh, orgnitzaileak eh, eh, beti prezzekon direnak eh, IHZ eta sostengatzeko, nahiz eta ez pozizio izan diru maidan eta hori importanta da gerazteaz eta hemengo laguntzaile horbireanak dira eta eta garrantzitsua da IHZ eta bizitadi. Lili, Ma. kan boko itzordua gauratsekoa behar duai, bat hon? Bon. beraz uh, Ekipa batek ere egin du gaualdi bat e, gaur emaitzak azteetxean kanbon, beraz mm -hmm. itzokza emaitzena emaiten hautziegu laugontan, hasiko da eztabaida batekin Irlandaren inguruan eta bake prozesuaren inguruko eztabaida batekin, ondotik izanen da e, antrolegut kompaniak emanen du bere larka lezan mojikusgahia, Gio jukula eta jukula taldeak ere eginen du konzertua Ondotik momo korala ere izanen da eta zesenaren taldea Eta untxabukatzeko karaoke bat Ara Eta, deitzen, eta e, deia zabaltzen duguz talaguntzaile behar jatuko ere e, txanden egiteko Eta izanen janari ostatu eta peraz ara Hala, minifestibala azkenian, eh? Aiko gaztitxak antolaturik sosnen gatzeko, biztana eta oiek ere txatiora bezala, nahi dute... Festivala luzatu eta egi... <göne> egin uh, beste manera bat ez eta hori edejata ikustea Ma, ir, Atzo ga gazte batzu ikustengin itin nagun gaztegaztiak gazteak eban ezagun No ez posible, ezin dugu urtia iragan festivali gabe, hori eh, entzuten zen Uda, udaren hastapena markatzen zuen urtelo eta ez da, da, da. Zeruborz berruite emezioita mazazpia malaua meka zenbakia egiten alduzu ez zuen sustengoa erakusteko mezuino bat bidaltzeko edo zerbait antolatzena ari bali mazizte edo laguntzen aldzaituztegu ere zuen zen, antolakuntzaren berri emaiten deitzen alduzu ez, guztian anartien joengi da ongez agutzen dugun txuria jon garmendiaren ganat jon garmendia ere atzo urbildu da ehatxezetarat eta bere sustengoa erakuste Ko, e, artista dugu, kasetalaria, idazlea, hain gauza egiten e, ditu ion gambe, gamendia txuriak, eta entzuten dugu? Egi penatua naiz. E, badira, ma urte urte bizina izela, eta egia ba, urte-zurte festabar izan da, e, Euskara Rehaziozenean, guretzat ere, eta azkenean e, bai e, buruz e, mintzatzeko, idazteko, ez dakite, eta sustengatzeko beti ez, eta Eta pena ematen diz, e, belanaldi berriak horrik ustea, enbestelana egin ondoren, e, dena e, aroaren esku horre, aroak izorratzea, alako, ez dakite, indarra, sajakera egiten den jai e, jaibat zentzat, da piska penatuanez. E, tristura horretan, e, uste dut, e, Euskarrian beti, Tristura izan delarikan, egero herri bat egonda gibelean, ez? E, erantzuten eta erantzuna ematen, ez? Eta gaur dehi bat egin dute hemen, e, laguntza eskatuz, eta eta kartasunari dei bat egin diote, ez nik uste dut, Euskarriak jakinen duela horri e, erantzun ematen e, hau da bere sustengoa, bere babes ekonomikoa, bere e, laguntzan imiñoena ere ba, ondia izango delako, eta, eta uste dute gure herria, Euskal herria erritxipi bat dela, baina kartasunez bizikia ondia den herri bat dela, eta hori beti erakutsi duela, eta uste dut, horren bueno, horrelako e, e, agian dei e, eskatu gabe depreseski, ba, erantzuten e, dakien herri bat dela. Errazo, festivalak kurritzen dituzuzuk beste batzu ere, eta kurritu, eta oro kurrituko ere. Honek badu zerbait berezirik zuretako? Aa, nik ez duzan antzadik, e, netat ez dakite, e, bo, musika munduana ditua naiz, musika bizitik maite dut, e, e, jaialdi erraldoiak ikusia ditut honek. E, on, Nik astapen azapena, azapenetikan, arrosan, eh, abian, ezarri zenetikan, eh, lakutsi zuela, beste zerbait bat zuela, ez berrenia dela, nika harbik ikusten diot, hau ez da, eh, publizidade diruarekin bankuen sustengoekin, egindako jaialdi bat, Baizik eta laborariek, herritarxumeek, aitzina eraman duten e, nekez egindako lan bat, eta eta Ipar Euskarriko barnekaldeari hainitze karri diona, baina baita ere mugituara zidituenak, e, e, baita ere kostako gazteak, eta, eta pixka bat herriari ekarri e, e, dio lantzeko eta eta mugitzeko zerbait, ez eta hori erakutsi du, festival egiazki berezia da, munduan bat berezia da hau da. Titulua, berrian edo garan edidatzi, berban imazilu, daurko egoera, zezar zinezak e? Uoldea etorri da zerutik, baina lurretik, uoldea datorre elkaftasunarenak. No. Polina eta <laughs> Lili ah. eh? bat bat ekoa ega postie izan da esto, esto demorari gukane da de ega postie indako ega <laughs> <laughs> <laughs> uh, eh, ba, ba eh? ba, e? zikur e uri ba iestatzen auzien besten zerreina auzien bo trukatie egini la piszka baina ez da hala ez da hala ba placer iten dobet ba e, dexada entzute hain bestele eta dienderes vegin gainera Ara, guk ez dituko gu denak ikusten, egin ez eta mm -hmm. edekada e e, e, taletikat, e, lan taletik pietatikat ezabaltzen dela, jartxezetaren e espiritua eta gogo hori -go Hmm. Zeroborz berroita emetzi, oita mazazpia malau, ameka zenbakira deitzen algituzu, azken minutak orai deitzeko eta anartian joen gira untza taldea hau ere, gazte, gaztetsuen taldea azken egun hauetan eta azken hilabete hauetan topean lenak direnak xailortan untza harro gaude munduko emazte iraultzalariak aipatzen dituen kantia. In my aldiarekin ginen mesua kokaitena ditugu mesu tipi bat ere eielarretik kokaitena duguna irakurtzen dauzietana eielarretik gure sustenguta miresmena un día hecha EHZ-ko Antolatzaile eta Laguntzaileeri gu ere zahar Gazteak gira bainan hutse egiten ez dugun hitzordua da eta gora EHZ eta EHZak ala etcheta egoarenganik kokaitena dugun mesua Hemen txee, miresker, daitu ik? Txee, miresker <laughs> Eta elgar usteko, behar ba azken eh, Dalikukotasun ba baginuen, ekoldo otamen direna Zahutzen duke zuena, musika zuzeneanetik eh, Etortzen dena urtero Eta behar ba ura entzun baino lehen Azken hiz eh, bat, ez eh, dakit, eh, Gaur eh, eta ondoko egunetan Elkartasuna dudaik ez segituko dila Hori da, gure mezoa elkartasun eauntxia goitazen dugula eta erretzuitzen ari girela, eh, nahi dugu horretarazi. Nahi duzien manera lan gutzen lan duzila IHZ-eta, edo bihar eta hastelenian etorriz desnuntaketat, edo be, gaualdiak antolatu zuen laguneekin lagunekin, e, gauzatipiak handiak nahi duzien bezala, edo zosa be, direktuki emanez eh, gure konduan bainan. Keinua da, importanta, simbolikoa da, behar da... Hala, uholde bat egon behar da, elkartasun hasen ditu. Eli, Lili, gau kanbon beraz antolatzen dela? Bai, antolatzena eta zinez goitatzen zaituztego, zentapikaino izanen da. <risa> <risa> <risa> Botz gehiagorekin, eli Lili? Bistanena, alasai. Tartu zakteko, eh? Eba, Eko lota uh, beraz, uh, eleku kotasuna fitefitxia orai musika zuzenean nekoa dugu haua? Ba, bueno, askotan e, beti pentsatzen du aurrere egin behar dela, baina gobere ikusita hemen e, nola geratu iran prentzak eta den ikusita ustet egin den erabakiriko berena dela, ez? Eure aldi txarrarekin festivala egitera ere ez da oso baliabidea. bidea, eta han ikusten dut erabakigo gorra da, mingarria atzera botatzea atzea piku urte ondoren, baina askotan erabaki zentzugu nena izan da. Beraz, zer du zuretako festivalunek bestek ez dutena eman dezagun? EHZ eta festivalat duena da, herritik herrieren sortzen den festivala dela, ez? Eta hori nabaritzen da, bai, e, lanean ikusten izun e, Bolondrez guztien aldetik. Jendea dago lanean barrak egiten, segurtasunean, komunak zaintzen eta guzti hori, e, Bolondres egiten da, festivalen alde, musikalan alde, bizi eredu berri baten alde, Eta hori da alderintzen duena EHZ eta gizako beste festival guztietatik, ez? Azken finean, Euskal Herria zuzenean, asizenean, bakarri izan zen, lehen izan zen horrelako formatuko jaialdi bat egiten, eta gerora asko ugaritu dira horrelako festivalak egunetan musika dagoena, baino batez, Ez da izan, ehatxez eta bezalakoa, ez? Eh? Eta hori egiten dute Bolondresek eta hori egiten dute ba, musika eta mundua, bestera batera urertzen duten mundu guzti hori. Mm. Ze mezu eh, zabalduko duzu zuke gaur? Bueno, banik espero dut, bau, laino bat izatea EHS-etaren eh, bizitzan, ez? Eta urren urtean, indar berriturik, berritzere festivalaz gozatu bali izango dugula, festivala, bai musikalki, eta bai musikat at, bai, festivalak ematen duen guzti horren gatik, ez? Esamen askotan ezin da aurrere egin, gaur da kaso argi bat, bai, ez, ez, ez, ez zirela baldintzarik aurrera egiteko, eta kasu horretan esan egiteke ba, aurrengurtean indar berriturik ateratzen moda festivala, ba ongitorria. Edeski, alere pena ondia pilten nako? Pena ondia guztientzako, aurten ere, gitarago oso Bye. potentea zegoen, Bye. agian ez zegoen beste urtetan bezalako izen izartxurik, baino kasu egiten e, gitaragoari benetan gauza oso, oso interesgarriak baziren bileteren kasua ba, bai go, azkeneko emanaldia bere birakoa, itzulera birakoa hemen zen, gainera beraientzako ere oso berezia zen hemen jotzea. Ez da erabaki bat hartuta hola, ba patea, eta ondo pentsatuta zen beraientzako ere EHSTetan egitea azkena. Beste hiru emanaldiak maiatzan burutu bait zituzten eta gaurko utzi baitzuten azkenako agur hori. Eta kasu horretan, bueno, ba, polita oso polita izango zena gurbat hemen, ildajenkoa entzute azken aldiz eramueder honetan, bai txake marko du. Ildajenkoa, estuentzunen lekornen e eh, kantu hori milesker, eh, Lili eta Polin unarat hobinduike eta chegiazka